O som do novo LP dos Talking Heads. In your stride Loosen up I believe he'll be all right. He's changing clothes Now he's got ventilated slots Bouncing off the walls Mr. George is back Berl jams And wind your waist Tight pants and got curly hair Drinking cold beer From metal cans And handy wipes Mr. Jones is back in town It's his lucky day Jones, música do nono LP dos Talking Heads, que acaba de ser lançado aqui em Londres. E como sempre, o grupo chega fazendo furor e criando polêmica. O nome do novo LP é Naked, em tradução literal, NU, e seguindo a tradição dos Talking Heads, traz uma mistura de ritmos da música pop e country norte-americanas com ritmos africanos e latinos. As letras falam de revoluções físicas e mentais, das ironias da democracia norte-americana e dos males da civilização. David Byrne, cantor, letrista e mentor do grupo, acaba de ganhar um Oscar pela autoria da trilha sonora do filme The Last Emperor, de Bernardo Bertolucci. Diretor do filme True Stories, Byrne é um artista inquieto, sempre procurando novas formas para expressar sua criatividade. Ele esteve em Londres recentemente para a promoção do novo LP e para a premiere do filme The Last Emperor, que contou com a presença do Príncipe Charles e da Princesa Diana na seleta plateia. Na ocasião, Burn deu uma entrevista ao disc jockey Johnny Walker, da rádio BBC1 de Londres, e falou sobre a escolha do material deste novo LP. Não há uma decisão clara de sobre o que vai ser, mas há uma conversa sobre o que não vai ser. Dizemos que oh, não queremos o, grande, o som de bateria with a little bit of that and there's too Nós não tínhamos uma ideia clara do que queríamos fazer, mas conversamos bastante sobre o que não queríamos que entrasse no disco. Dissemos que que não queríamos um grande som de bateria, porque já fizemos um pouco disso e atualmente tem muita gente fazendo o mesmo. Também não queríamos um disco baseado apenas em ritmo afro. De minha parte, eu tenho escutado bastante música africana, música brasileira, música latino-americana, isso além de outros tipos de música que não aparecem no disco mas algumas dessas músicas que eu tenho escutado nos últimos anos acabam aparecendo nas músicas que compõem de um jeito ou de outro. Não conscientemente, mas acabam aparecendo porque são músicas com que eu estou convivendo. Toda a parte instrumental do disco foi gravada em Paris. Isto, segundo Byrne, porque em Paris os músicos têm uma atitude mais aberta em relação à mistura de ritmos. Depois, Byrne foi para Nova York onde compôs as letras. A temática das letras deste novo LP faz muita referência à nudez, ou melhor, a uma certa forma de nudez. David Byrne explica. Muitas das músicas falam de a gente se despir das pretensões da vida civilizada e todo esse tipo de coisa. E a imagem do chimpanzé, usada em algumas músicas, como a Chelsea por exemplo, Representa a minha pretensão, minha vontade de ser um menino da natureza, como Tazan, ou alguma coisa nesse sentido. Algo que eu não posso levar a sério criticamente. Mas que é o tipo de sentimento em que todo mundo gostaria de acreditar de vez em quando. O sentimento de abandonar tudo e viver na floresta. Abandonar todas as inibições e artificialidades da vida civilizada. David Byrne falando à rádio BBC1 em Londres. E entre outras novidades para os fãs do Tolkien Heads, David Byrne contou que já começou os preparativos do novo filme que vai dirigir. O filme vai se chamar A Floresta e terá como produtores Wim Wenders, diretor do filme Paris, Texas e da prefeitura da cidade de Berlim. Novo LP dos Talking Heads Que acaba de ser lançado em Londres Mas agora deixamos a nudez dos Talking Heads Para nos deliciarmos um pouco Com a loucura do Madness Música Uncle Sun com a banda Madness, uma banda que em sete anos de existência conseguiu colocar mais de 20 músicas nas paradas de sucesso da Grã-Bretanha. Há um ano e meio, o grupo, para decepção de todos os seus fãs, separou-se. Mas agora, com uma nova formação e um novo nome, acabam de lançar um compacto que, sem dúvida, logo, logo estará nas paradas de sucesso. O nome da banda agora passou de Madness para The Madness e o ritmo de trabalho do grupo também vai mudar, como nos diz Carl Smith, cantor e compositor do grupo. Just nós agora vamos nos concentrar mais só na música. Quando nós começamos, passávamos três quartos do tempo viajando e tentando conhecer o máximo possível do mundo. Consequentemente, quando chegava a hora de compor e gravar discos, Tínhamos que fazer tudo em um mês, no final do ano. Por isso, agora pretendemos passar mais tempo compondo e gravando e não vamos viajar por enquanto. Palavras de Carl Smith, da banda The Madness. E quem já ouviu o novo compacto do grupo, diz que eles estão voltando com força total e que, musicalmente, o trabalho da banda está bem melhor. E para que vocês possam conferir isso, terminamos este som de Londres com a música I Pronounce You, Eu Pronuncio Você. The new compacto dos the madness. I'm invitations happen sometimes so hope till i could cry congratulations down in from a longless friend for the big occasion regretting that she can't attend and as for early tradition is busy making up your mind can present to a typical crowd You won't get away your ring These sticks should be running up into the dark of night Stays into the hungry arms that long to hold her tight